Завтра із самого ранку на каву? Чи вже за тиждень, коли вона повернеться з відрядження? А завтра о котрій загоріла Женя? Ми працюємо з дев'ятої, а вона сказала, що прокидається рану. Але хіба це зручно витягувати людину в таку ранку, щоб поговорити? Це ж субота, хто я їй? І в неї ж дитина. Але ж вона сама згодилася. І дівчинка не така й мала, мабуть, уже піде до школи. Але в тебе як із роботою? Я з восьмою починаю, але, але відкрию, гляну там ранковим оком, видам рушники, усяке таке, і попрошу дівчат години на дві мене прикрити. Зранку багато народу не буде. А я їм потім віддячу. Ну, дивись, щоб не нагоріло тобі. То що, домовлятися? А чим хоч вона займається, та жінка, раптом завагалась Женя від такої несподівано щедрої пропозиції. Не знаю, не встигла розпитати, і Віра з нею розмовляла більше, але нотром чую, то твоя книга. Так, давай ми також швидше, я ж на роботі, відійшла подзвонити. А от із понеділка Оксана з Катею замість нас заступають, то я тебе їм передам. Ну, давай, якщо зможе на дев'яту, буду вдячна». Рада це виглядатиме трохи дивно, коли я пригощатиму ту успішну жінку тістечком. Закон є закон. Удав воно серйозно констатувала Аня і попрощалась. То має, конечно, як домовитись. А я вже своє владнаю. Вони війшли до кав'ярні, коли женька вже була там. Сиділа найпершою відвідочкою за столиком неподалік від старовинного настінного годинника. Вона напружилася і підвела зі сільця. Ніби аж стала вищою. Так потягнулася вгору і вперед, щоб роздивитись понад перилами сходів, хто там зайшов. І за їй стало незручно через свої джинси і кросівки, і навіть за нещодавно куплену картату блузку, схожу на чоловічу сорочку. Сходами підіймалися дві леді Жіночні до запаморучення. Схожі між собою хіба що цією манерою триматися. Йти, пливти, нести себе так легко і елегантно. Старша з них мала навколо голови німб із сонячного кучерявого волосся, яке спадало спіралями на плечі, а на обличчі її грала стримана приязна усмішка. Кремового кольору мережева блоска, пишна, але вузька в талі і спідниця з візерунком кольору кави. Оригінальний браслет на одній руці, невеличка сумочка в інші, босоніжки на підборах. Усе це Женька побачила миттю, ніби сфотографувала. Менша леді мала темне пряме волосся, перехоплене великим грибінцем із білою квіткою на ньому. Вбрана була у бускового кольору сукню, теж із тонкою талією та пишною спідничкою, та ще й із білим мереженим комірцем. Серйозний, але зовсім не сумний чи сердитий вираз обличчя не дуже відповідав її п'яти-шести рокам. У руках дівчинка тримала альбом для малювання та пачку фломастерів. Злата Сонце коса жінка просягнула виску долоню і сміхнулася. А це моя донька Лідія. Доброго дня. Подала руку у відповідь Женька і узвідомила, що принаймні манікюр вона має бездоганний, хоч і заяскравий проти пастельних тонів брання та манікюру гості. Дякую, що прийшли таку рань, мені аж незручно. Все нормально. Я рано прокидаюся, просто сьогоднішню каву перенесла з дому до кав'ярні але час обмежений, можу приділити вам лише годину. Приязно промовила Злата і жестом запросила сісти. Так, звісно, за умовами акції саме про годину йшлось. Я теж сьогодні вже була на роботі, просто викроїла годинку. А де ви працюєте? Злата повісила сумочку на спинку стільця, сіла на протиженні, поклала на край столу ключі від машини. Дівчинка сілася за сусідній столик і розгорнула альбом. «У перукарні адміністратором», – раптом зашарілася дівчина. «Я вчилась на перукаря, манікюр теж можу, але так сталося. Шукала одну роботу, а підвернулась інша. Але я ще стрижу знайомих, роблю весільні зачіски, коли просять знову ж манікюр, заробляю собі якусь копійку. А салон великий? Справляйтеся, Це ж не просто роботи з людьми, майстрами, клієнтами. Треба бути неабияким психологом та організатором, Плюс матеріальна відповідальність, усміхнулась злата. Натякаєте на мій вік, уточнила Женя. Мені скоро 21. а психолог, я, мабуть, уроджений. Умію налагодити стосунки, і то не від розумних книжок, а просто до людей, по-людськи. Правда, трапляється всяке, але. а щодо матеріального, звідти, графіків, запису клієнтів, прання, закупівлі реманенту, то теж справляюсь. Усього можна навчитись. Але що ми все про мене? Сьогодні ви, книга? Дівчина зиркнула на годинник і несподівано змінила тему. Аж сама від того знідилась. Злата стремано усміхнулась, оцінивши той факт, що дівчину не так просто збити з обраного шляху.